Jambo mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, karibu katika taarifa ya habari mchana huu tunayoanza kwa habari kuu. Raya wa wabu, raia wa Burundi wanatakiwa kuwa na mwenendo wa uzalendo ni ombi la raisi wa Jamhuri katika warsha hamasishi iliofanyika jana jumane kwa vijana wa kazi wa Gitega. Utajuzwa kwa nini raisi kazungumza hivo Kipindi cha kuanzia mei tano hadi ishina tatu Ndicho kilichowe kwa na wizara ya mazingira kilimo na ufugaji Ili kukamilisha malipo ya mbolea za kemikali kwa wakulima Haya na katika ukurasa mwingine ni kwamba watuatano wako chini ya ulinzi tangu jana jumane katika gereza la tarafa Bugabira mkoa ni Kirundo mahabusaao wanakabiliwa na tuhuma za kutaka kusafirisha ba kumna za nguo wakiwa kwenye mita 300 za mto Kanyaru ambako walikamatwa ilekoa jana Jumane haya bila shaka na mengineyo ni katika ukurasa wa taarifa ya habari Jonge Nasi huko msamaji akiwa ni Omer Ndwayo fundi mitambo ni Hakizimana Serafin karibu kuna baadhi ya raia ambao hawasomeki kiuzalendo Wanaosimulia baadhi ya mambo kwa kinyume chake nitamko la rais wa jamhuri jana Jumatano mjini Gitega katika warsha hamasishi kwa vijana wakazi wa makao makuu Gitega Rais Evariste Ndayishimiye alizungumza hayo kufuatia duru zilizozagazwa huko na kule kuhusu chanzo cha kifo cha mwanachuo kilichoaminika kuwa njaa, yani kinyume cha ugonjwa kama ilivyo ilivyogundulika. Anaamini kuwa kuna haja ya kuandaa kizazi kipya nchini Burundi. Tumsikilize ana tafsiriwa na Romwald Nyo ya bifuze aili ya inepopulation ndanza mpini ilimwa abanyama handa kuna wanaanchi ndani ya taifa wageni na wengine ni wananchi lakini kuna raia wa wanaofia ndani mwake wakati wakuangamia kuangamia kwa njaa lakini sisi ni kama wageni wote walikuwa wananchi mtu alifariki kufatia ugonjwa walitangaza alikufa kwa njaa na kuongeza kwamba 72% nchini Burundi wanaangamizu na njaa na kuziikwa. Na hata wanafunzi wa chuo kikuu ameaga dunia kwa njaa. Warundi ndio litangazia ulimwengu hayo wakisaha shibe iliyopo. Nilituma mtu kunichunguzia kwa sababu siwezi kukubali kwamba nchini Burundi mtu naweza kufa kwa njaa. Jifanya mjinga kama vile aliyenjaa utashuhudia. Hata Bujumbura ukijifanya aliyenjaa wanakupa soda na mkate. Niambie namna mtu anakufa na kuziikwa. Lakini ni meona laia wa Burundi. Aliye muanikia raisi watume ya umoja wa ulaya. Hakisema nchini Burundi. Laia wanaangamia kwa anjama. Ni Murundi na binamu yake na kaa Burundi. Lakini akalani nchi yake. Kama vile mepata nchi nyingine. Ni jambo raibu sana. Badara ya kupamba kwa kusifu nchi yako. Ninapenda wanao leta maendeleo. Na kuthirika ulimwengu. Badaya kujengea sifa nchi ya Burundi. Tuepokale na hilo liwe muiko. Tushauli watu. Tuendelea tukiwa kizazi kipia. Nimesema tuanzisha kizazi kipia. Kwa kukiunda, tunaondoka na fikra potofu za zamani za kusema sisi ni masikini, tujiisi tajiri, tusijichukulia kama hatuwezi, tuombe mutaji, tutawarudishia. Alikuwa ni Rais wa Jamhuri ya Burundi, Varis Tendaishimiye, akitafsiriwa na Romwald Niyo Yabivuzee. Watu watano wako chini ya ulinzi tangu jana Jumatano katika gereza la tarafa Bugabira mkoani Kirundo. Mahabusaao wanakabiliwa na tuhuma za kutaka kusafirisha ba nne zanguo wakiwa kwenye mita 300 za mto Kanyaru kuelekea kuvuka hadi Rwanda kama inavyothibitishwa na Eric Twizerimana katibu tarafa Bugabira ni baada ya mnyezimine takriban gavana Kirundo akifanya mkutano wa usalama kijijini Lugasa kwenye mpaka na Rwanda ambapo aliwaonya watu wanaojihusisha na biyashara hiyo ya ulagai kuwa watachukuliwa kama waasi wanaoshambulia inchi kipindi cha kuanzia mei 5 hadi 23 ndicho kilichowe kwa na wizara ya mazingira kilimo na ufugaji kwa malipo ya mbolea za kemikali na wakulima kwa lengo la kuanda msimu wa kilimo si mwaka wa elfu na ishena moja. Tangazo la wizarahio kwa zyombo vya habari wakulima wanatakiwa kulipa kwa wakati ili kujiepusha na uchelewe shaji unaujitokeza vipindi vya ugavi. Wizarahio inawakumbusha pia maajenti wa ofisi za kilimo na za, na za jamii Mifugo na mazingira ili kukuza ufahamu Tani zinazokaribia 1104 za sukari Zinatarajiwa kutolewa kwa wauzaji wa jumla mjinibu jumbura katika mwezi huu wa mei Jean-Pierre Jean Nzo Bandora husika na uuzaji katika ofisi ya kiwanda sosumo mjinibu jumbura anabaini kutokuoepo mabadiliko yoyote kwenye kiwango cha kawaida cha ugavi kwa wanao kwa wanaofaaika wanaodai kupunguzwa kiwango walichokuwa wakipewa bwana Zo Bandora anaeleza kupenda kusambaza sukari hiyo kote mjini kwa madai ya jiji kupanuka huko uhitaji wa wakiongezeka kila kukicha anajuza kuanzia ugavi kwa wauzaji wanaokaribia raia wengine anawataka kuvuta subira daima katika ukurasa wa kilimo ugonjwa b dxw Unauandama mmea wandizi na uliojidhirisha siku chaache zilizopita mkuwani ngozi umeibuka upya. Kiongozi wa idela ya mazingira kilima na ufugaji mkuwani humo. Anajuza kuendesha mchakato wa kuhimiza raia kungo wandizi zilizuambukizwa kisa ugonjwa huo hauna dawa. Changamoto zinazowatosa watosa wa kulima. Nisem kubwa ya ndizi zilizo ambukizwa kuwa kwenye mashamba ya maharagwe ambayo hayajakoma. Fundikilimo Emile Kubuimana kiongozi bepe ya Engozi, anawataka raia kutekeleza mchakato uh, mchakato wa uongoaji un, bada ya mavuno. Hii unawendelea kusikileza ni Radio Isanganiro. Hii ni tarifa ya habari, baada ya mapumziko, tunaendelea na tarifa ya habari. Lejo isanganiro, ni kiboko yao. Wafanya kazi wa UN Burundi, wanaweza kusafiri katika inchi nyingine ambazo tayari zimeanzisha chanjo ya COVID-19 ili kupata chanjo na kisha kurudi Burundi. Waziri wa afya ambaye ni nambari 2 wa kamati ya kitaifa ya kupambana na COVID-19 alisema kwamba ilikuwa imetakiwa kwamba chanjo iletwe nchini Burundi ili kupatia chanjo kategoria hiyo ya watu hao. Tade Ndikumana anakumbusha kuwa Burundi haijakuwa tayari kutumia chanjo hizo zinazojaribiwa kwa raia wake. Tumsikilize ana tafsiriwa na Ismail Quizera kicheleke abasavye yuko wosufanya kazi wa umoja wa mataifa walioomba chanjo iletwe kweli walituma barua kwa kiongozi wa tume inayopambana na covid 19 tuwajulishe kuwa watapata tiba ya karibuni ila inakubaliwa kusafiri maana ni watu wanaosafiri mara kwa mara si mbaya kwenda na nairobi ama kingeneco Nakurudi kurudi umechanjwa hakuna wasiwasi ila sisi hapa kama tulivyo tangaza kwanza nichukue fursa hii ili kulirudia chanjo zinazo tolewa kwa sasa bado zinajaribishwa hilo linajulikana hivyo sasa sisi tunasubiri chanjo itakayo idhinishwa na shirika la afya duniani ili serikali ichukue hatua kwa fanya kazi wa UN wanaohitaji chanjo wanahaki ya kuenda nchi oyote kuna kutolewa chanjo na kuchanjo ninadhani kuwa jambo hilo Jambo lingine waliloomba, nikuufanyiwa vipimo katika klinik ya UN UM. ilioko kwenye ofisi za shirika la usafirishaji OIM. Kwa hilo tuliaidi kuwa kama kwa kama tutakavyotenda kwa hospitali za Uma. Ndivyo tutakavyo tenda kwa ospitali za watu binafsi. Tutatua vifa vya vipimo ili tusaidiana. Huko tuzo bigina mayandi mavuliro ya leta, changabi, genga. Tuzo vaha uvulijo ibikule shamanayaktifi ya nawa kashura kupima. Kwa hila matuwe sifufashani. Katika ukurasa wa Afya, wakunga wajiriwi kwa kiwango tosha. Katika miundo anuwai ya Afya, wakati ambapo huchangia hadi kwenye aslimia sitini, katika kupunguza vifo vya mama wajawazito. Augustin Harushimana, kiongozi wachama cha wakunga, anayeleza kuwa kulingana na utafiti uliofanywa na wizara ya Afya hadi April 1220, katia wakunga 1389, waliopo Burundi, chini ya miambili na hamsini tu, ndio wanajira. Anayitaka serikali na washirika nuai, Kuekeza zaidi katika sekta hiyo, amezungumuza hayo leo jumatano, wakati ambapo tarehetano aprili kila mwaka, ulimwengu husherehekea siku kuu ya wakunga. Sheria mpya inayotawala kampuni za bima nchi nburundi, inayataka mashirika ya bima kulipa michango ya washirika inapotokea kampuni kashindwa kutekeleza wajibu wake. Nita mkola Jamari iradukunda mjumbe watume ya usimamizi na udhibiti wabima inchiniburundi arka kwa ufupi. Katika mkutano uliofanyika jana jumanne kwa mahakimu na waendesha mashitaka. Miongoni mwa maswali ambayo yaliulizwa na washirika wa mkutano. ni pa, Washiriki wa mkutano kumradi ni pamoja na suala la kutaka kujua fidia zinazokusudiwa. Kwa ajali za barabarani. Jamarivya nengenda kumana ali hudhuria mkutano huo. Katika mkutano huo uriwanda na kituo cha usimamizi wa mashirika ya bima nchini burundi arka Kwa wendesha mashitaka pamoja na wanashiria tofauti kutoka nchini burundi Richard ni ungeko, kiongozi wa mahakama ya tarafa la gisozi mukwani mwaro Aliwasirisha mashaka yake kuhusu kipi kinachofanyika nyakati ambapo shirika la bima liko hatarini Kwa hayo jamari la dukuunda mumoja wa viongozi wa kituo uo arka alifahamisha kwamba kituo hicho ndicho kinamajukumu ya kuchukua utajiri wa shirika la bima na baadaye kuendesha ugavi kwa pesa ambazo wametoa wanashirika kama vile michango kiongozi huyo wa mahakamani ya Gisozi aliuliza swala la watu ambao wana mkataba na shirika za bima kinachofanyika nyakati ambapo mkataba unapofikia tamati kwa hayo katika kituo arka wanaeza kwamba Mutu anapokuwa na kandarasi ya kikazi na badae kuondolewa kazini kituo arka huwa kikiwajibika na mnambiri. Mala kwanza ni kupatishia pesheni ambazo muana shirika alitowa kama vile muchango na malapiri ni gutowa nyongezo kwa mutu ambaye ametowa pesa zake kama vile fidia za muchango wa pesa zilizotolewa za bima ili mfuanya kazi huyo aweze kunufaika kwa gupewa huduma Barimbari miungoni mama swala mengi ne yalio urizo na walio huduri mkutano huo ni kutambua kipi shiliyohio hiyo lusongo mzia kuhusu ajari zinazojitokeza para barani bwana jamari ila dukunda kwamba shirika shilika labima ndilo linawachibu kuwa turi na kutetea mfuasi anapokumbwa na hasara barabarani barani aida kiongozi huyo amefamisha kwamba kuna pushudi wa hariri ya sinofahari wafuasi hao ambao wanazozana wanahaki ya gukata rufa mahakamani. Sheria hiyo mupia dhidhi ya mashirika ya bima nchini Burundi ilianza tiliwa manane kabla ya kuekewa sahihi lasumi na raisi wa jamuhuri na hapo ni munamo tale 17 julai mwaka 1220 na sheria hiyo iliejerea nyingine ambayo ilidiniishwa mwaka 1220. Na, jama rivya ne nge naho kumana. Na huu wa tarifa ya habari mchana huu mpenzi mskile zaaji. Asante kwa kuwa nasi. Kwa niaba ya romu adiniwe wivu za mbaa metu uh, matangazo haya. Mimi sinalaziada. Tu mshukuru pia Seraphine Hakizimana mbae metuunganisha kimitambo. Tuatakieni mchana muema.